Hyvää huomenta, Pentti Linkola. Huomenta. Te olette ympäristöfilosofi, voisiko näin sanoa? No, ja nyt on semmoinen epämääräinen määritelmä, mutta on nyt. Mutta, jos mennään nopeasti itse aiheeseen. Meillä oli vanha tuttunne Esko Valtaoja täällä. Vieraana. Esko sano teistä äh, mielenkiintoista asiaa liittyen tähän Jokelan koulusurmiin ja se meni silloin näin. Tämä Jokela ja Linkola, niin nehän kyllä liittyvät toisiinsa että Tämähän oli tota, siellä oli Linkola-fanivideoita sitten laittanut Auvinen nettiin ja Humanities Overrated T-paita, mikä sitten Auvisella oli päällä. Tämähän on ihan, ihan suoraan Linkolasta ja hän tässä viimeisessä viestissään melkein suoraan sitera sitten myöskin Linkolaa. Näin siis Esko ja kommentoi. Pentti Linkola, millä silmin itse katselitte tätä valitettavaa Jokelan tapahtumaa? Näin niitä sen po pojan, mitä ne nyt oli tuolla, kun mä en ole selville ollenkaan tuosta sähköisestä viestinnästä, mutta kuitenkin niin hänen julkilausumiaan, siellähän mä muistan. Sen mulle jäi mieleen, että mä olin hirveän hyvässä seurassa siellä, että siellä oli mitä kaikkia Darvi ja Sokrates ja ja tota, Nietzsche ja muita, ja tässä oli aika imaltelevaa kyllä, että mä mainittiin semmoisessa seurassa, mutta että, että oikein osaa siitä muuten sanoa hänellä, hän ei ollut, ollut muuta kuin se täydellinen nihilismi, että irtisanoutua ihmiskunnasta. Ja olisi että ihminen on kelvotun, että hän ei enää pitkän päälle nähnyt siinä yhtään mitään. Mutta teitä, teitä siis imartelee se, että nimenne nousi esiin tässä. Niin, että mä olin siinä Niitsen ja Darwinin ja näiden. Onko se nyt se on... olo, mikä tästä tulee? Mitä että? Onko se nyt olo, mikä tästä kaikesta tulee, jos kaveri laittaa kylmäksi jengiä koulussa? Niin. Ylpeys? No se on taas se on eri asia, se mikä on ampumiseen että, että, se Mikään iso tapahtuma tietenkään ollut. Ei ollut iso tapahtuma. No ei millään lailla, Köhö, mutta olihan se. Tämä oli niin siellä, kuin tälle, tälle, tälle pojalle suuri asia, mutta ei ole yleisesti ottaen ollut mitään. Olette kirjoittaneet, että sodat ovat sikäli hyvä asia, että siellä kuolee ihmisiä ja nimenomaan maailma luisuu kohti tuhoa sen takia, että väestön kasvu on niin kovaa luokkaa. Eli siis lisää sotia, mahdollisimman paljon ruumiita ja mahdollisimman paljon luonnonkatastrofeja. Tälläkö maailma pelastuu? Niin on se häntä, ei ole suinkaan mikään minun mielipiteeni, vaan jokainen ajatteli ja tietysti sanoi, että suurin ja oikeastaan ainoa ongelma on tämä ihmisten suunnaton paljon siis väestöä väestöreähdys, että siitähän kaikki sitten seuraa ilmastonmuutokset ja muut, Tähän sitähän olen juuri päivitellyt, että sodat olisi niin näennäisesti niin olisi jonkinlainen ratkaisu, mutta koska sotia seuraa ja on aina seurannut sitä uudet ikäluokat, niin itse asiassa on sodat on lisänneet väestöä. Tässä katselen näitä teidän vanhoja tekstejä. tällä on muun muassa tällainen lainaus, jossa sanot, että natsismi oli, oli suurelta osin erittäin hieno filosofia. Mihin sitä perustuu? No, sehän oli tietysti, koska siinä, oli, siinä oli, tämä, se oli viimeinen yritys tätä markkinataloutta vastaan nousta. Siinä oli semmoinen romantiikka ja tämmöinen No ei välttämättä ihan, se, ihan se totta, natseista mieleen tuu välttämättä luon suojelu, anteeksi nyt vaan, mutta... No sehän oli se yksi, sen, mitä kuului sen ajatuksiin, silloin alkuun varsinkin, mutta sitten, sitten kun ne lähti tämmöiselle Aleksanteri Suuren ja tämmöiselle maailmanvalloituslinjalle, niin sitten se meni, meni hunningolle. Niitä taulun alkaen piti, piti ainoastaan niin polttaa pilveä kavereiden kesken. Niin, mikä... Ei, ei mitään. Eihän siellä mitään pilvenpohjelta, sehän, sehän oli semmoista tervettä elämäntapaa ja, joo joo. ja sitähän, sitähän siinä mutta Se oli tervettä, et... selvä eteenpäin. Niin, kovasti tervettä silloin alkuun varsinkin. Tässähän nykyään tuntuu, että enemmän ja enemmän nämä ympäristöasiat nousee esiin ja ainakin mun mielestä tuntuu siltä, että ihmiset on aidosti nykyään huolissaan ympäristön ja maailman tulevaisuudesta. Olisiko mitään mahdollisuutta pelastaa maailma ilman, että tarvitsee laittaa ihmisiä kaasukammioon tai muuten vaan tappaa? No nehän kuolee muutenkin, että eihän tässä mitään pitkää tulevaisuutta ole tällä lajilla ollenkaan <tos> eninkään muunkaan ajattelijan mielestä. Ja kyllä kai on selvää, että 100 vuoden päästä tätä lajia ei ole olemassa täällä ollenkaan. Radio rock.